Vi begir oss ned til bygda, en forhutlet liten gjeng, på hvert vårt vis rammet av det som har skjedd. Er det bare innbildning, eller er det blitt et kjøligere, mer høstlig drag i luften? Skogen virker mørkere og mer kvelende tett enn noensinne den trykker seg inn mot veien. Men Lilian undrer mig det er som om Grans død ikke helt angår henne. Jeg kunne ha trodd att hendelsen henne ikke var gått opp for henne, eller at sjokka gjort henne apatisk. Hadde ikke vært for at hun har noe underlig forventningsfullt over sig, en märklig glans i øynene blir ikke sagt stort på veien Selv Mørk er taus, men han har en mine Som lever opp til navnet hans Ved elve tiden er vi nede På det lille tettstedet Og finner frem til Lensmann Bråtens hus Fru Bråten tar seg av de to damene Med spugge, Mørk Og jeg blir min på kontoret For å fortelle om hva er trist i historien Og oh, i blåkjent Det kan da ikke være mulig ja, Jo, det er nok det dessverre Og det er helt et oppskriften Jeg, jeg mener de historiene som går om kjernet Nei, stakars, uff Harald? Nei, dette synes jeg var kjett Ja, ja, ja, men, men jeg har tenkt på <tøk> ja. Om, ja? Om det kan ha noe å gjøre med den ettersøkte dobbeltermoderen For han mm. var jo i traktene ved hytta like før Harald døde Ja, men det er snodig dette sno, det sno, det der Hva er det som er sno, det? det er snodig at den mannen arresterte jeg i dag tidlig hm? Hva? Jo, jo, jo Han kom simpelt den gående ned til bygda og meldte seg frivillig Frivillig? Ja, tolitt og var opp i skøven lenger sammen <tøk> En fornuftig mann med andre ord, på tross av galskapen Men han mer? Nei, jo, men det var ikke så lett å få vett og forstand ut av forklaringen hos. Men så vidt jeg skjønte, så var en skremt av et eller annet oppe i skaven, oppe ved blåkjern. Men, uh, en uhyggelig skikkelse. Hadde sett den flere ganger sånn senest i går natt. Oppe ved blåkjern? Ja, det er nettopp det. En høy, grå skapning som trakk på den ene foten. Den var om at det var skremt at den Tore Gruvik. Aha. Men den var vett skremt, den. Rett og slett, den ville til være på fri fot ei eneste natt til. Altså, først så ser han figuren, og så like etter så drukner gran i det, det Dette må jo si, det er et merkelig sammentreff, altså. Men er det sikkert at han snakker sant? Hæ? Kan det ikke være for å dekke over at han drepte gran? Ja, han var helt vild, han stakk jo av, og han haltet på det ene benet. Ja, jeg så det. Han, han hadde snublet og vridt foten opp i skauen for et par dager siden, altså. Mm. Men, og ti de var det etter sammenstøte mellom deg han? henne? Oi, ja, nei, det var... Jeg husker noen av dere hva klokka var da vi kom tilbake til ja, den var litt over ett år. Og, og, og, og ti gikk gran ut? Nej det er umulig å si. Vi var vel i seng ved to-tiden vel. Ja. Så jeg dupet av en stund. Det kan ha vært så sent som 4-5. Ja, ja. Nei, det var 4. Ja, det var 4. Jeg hørte klokken slå på en stund. Jaha, 4. Eh, og så banke han fyren på døra her kvart 5. fem. Eh, ja, ja, ja. Han kan nok ikke drape gran ved fire-tida hvis han fløg helt ned. Han var desperat nok i hvert fall. Men hva gjorde han hittet vår? Ja, det er godt å si, men kan hen at synet av denne skapningen drev inn dit det var folk da, vet du? Ja, ja, ja, ja, han ja. virkte ut hemmelig vettskremt. trodde at de var dette vesenet han hadde sett? Eller at Gran var det? Åh, oh, nei, jeg kunne nesten fristes til tro at det er noe i dette gamle sangene. Nei, jeg tror det er uvanligvis på det sinnssyke folkfortellet, men i dette tilfellet her så må jeg innrømme at jeg ja, det er jo nettopp sinnssyke mennesker som kan gi de mest troverdige vitnesbyrd om slike fenomener. Jaha. Ja, nettopp de som har evnen til å se inn i den andre verden, de har et åndelig øye som de såkalt normale mangler. Ja, rett og slett fordi normale ikke tør annet enn å være blinde for den slags. Ja, det er mulig da. Jeg må innrømme at det ikke skjønner meg særlig på sånt. Nei vel. Nå er det lettere med vanlige 20 ja. som stjælder sykler eller bryter seg inn i Stabur. Vi håper att de kunne gi oss litt assistanse. Jeg vil disponere en bil, ikke sant? Jo, jo, jeg har en gammel ja. holk som går hvis jeg sveier nå opp. Kanskje du kunne hjelpe oss å frakte våre avdøde vennene til toget med. Ja, ja, naturligvis. Ja. Kanskje, ja, kanskje du kunne bli med oss oppover allerede i dag? Jeg ja. ville pris på at det är tillbrökt natten som oss och byta. Jaha, ja, jag gör gärna det, jag visste är, visste kan vara att låna nytta Ja, det tror jag absolut det kan. Och jag föreslår att de tar med er ett skytevapen. Ge ett ja. Det kan ändå de i bruk för det. Men nu åt at, att Harald sin död var ett mord. Är <laughs> det det du säger? at morderen fortsatt går omkring opp i skøven her. Bravo, et glimrende resonemang, Lensmann. Eh, jo, en, en ting til. De nevnte sist vi møttes at de hadde Tore Gruviks dagbok liggende her på kontoret. Ja, ja, det stemmer det. Eh, vil det være mulig å få se på den? Ja, ja. Den er også jeg meget interessert i. Ja, ja, det kan du gjøre. Vi får noe her. Ja, her er den. Ja, takk. Men uh, var litt forsiktig med, du er jo hundre år gammel, da. ganske med tatt. Ja, selvsagt. Du, jeg glemte forresten å nevne at Bjørn Werner, han har også sett på denne boka. Aha. Ja, ja, han var innom tidligere samar, når han drev med å kjøpe. Så han gjorde det? Ja. Mm. Bråten inviterer oss til middag, og vi tilbringer noen timer hjemme hos ham. Det er hyggelig om stendighetene tatt i betraktning. Bug og mørk på å lese Gruviks dagbok.